В літо 435 прийшли на Русь у стольний витичів сли вірменські, і просили у поміч супротиву перського царя, бо забрав собі землю їхню гурарту ще в літо 428 І не дав Рогвелот воїв, мав боратитися з чудинами. В те ж літо пішов великий князь Рогвелот на чудинів, і побігли чудини, і узяв князь дань велику. Вліто 436. Найшла язва мурова на землю римську, і вимерли римляни многі, і готи, і ліри, і словіни венські. І ходив годичан князь Кошовий Луганський на латин, і не мав раті з ними, і прийшов усп'ять, убоявшись язви мурової. Вліто 437. Повстали словіни венські в Галії, і пішов супротиву їм Флавій Ецій, полководець римський, і примучив їх у дань. Того ж літа зособив Ецій супротиву словінам венським в Іспанії візіготів Теодоріка, і пішов Теодорік, і став перед горами Піренейськими, і боявся йти далі, хоч Ецій та імператор Валентиніан обіцяли йому землю іспанську за те. В літо 438 Місяця травного. Богдан Гатило вертався з далекої раті. Візіготський конунг Теодорік, понехтувавши давнім замир'ям, підбурюваний західним римським імператором Валентиняном III Флавієм та його полководцями Ецієм і Літорієм, наслав кількох маркграфів на землі прусів, литовців та жмудинів, які здавна визнавали зверхність руського князя. Богдан Гатило з двома тисячами комонників нагнав страху марк і тепер повертався до городу Києвого. Лишив коло студеного полонічного моря триста можжів – руських і сіврських, і древляний, косаків з лугу, і вертався з добрим полоном і зданиною. Та коли вийшов на залозний шлях у землі Червенський, його зустрів Гонець. Великий князь Витичівський Рогволот переказав довго жити. Сидів у полоці, тоді впав та й по ньому, так пояснив гонець, що прибув із звісткою. Гатила в першу мить охопила почуття невиразного страху та жалю. Коли вмирає дідо, людина мов би прощається зі своєю юністю, і всі турботи, і всі біди перелягають із дідових пліч на твої, і у тому немає нічого радісного й утішного. Віншує тебе великим князем, Гатиле, — мовив Борислав, але Богдан лише зітхнув і наказав ставати станом, хоч до вечора було ще далеко і могли подолати 80, а то й 100 гонь дороги. Те почуття жалю і непевності володіли Богданом увесь лишок дня і увесь вечір. І навіть снилося йому щось жалобне й сумне, хоч він уранці й не міг пригадати, що саме. Та коли з першими променями сонця полк рушив битим залозним шляхом далі на всхід, у бік городу Києвого, Богдан Гатило вже думав про інше. Бо живий мусить думати і дбати про живе, і од учорашнього настрою не лишилося його серці майже нічого. Він тільки скоса позирав на цибатого Борислава, бо той одверто радів. Якщо помислити, Гатиле, то що ліпого видів Єси від Рогволода? Нічого, самі страхи та примучі. Борислав мостився на своєму гнідому якось боком, щоб увесь час мати перед очима нового великого князя. Старший же конюший Вишата, як завже мовчав, мовчав, але й він мусив радіти, бо його широким вилицюватим обличчям раз порозмаїла стримана посмішка. «Що вречеш, княже?» – спитав Велій Болярен, коли здолали добрих сорок гонь дороги. «Що вречеш, коли візьму собі ту біляву годку з першого воза?» «Бери!» Байдуже відповів Гатило. Тоді повернувся до Борислава і пильно глянув на нього. Пощо тобі готка? До теремця жоною? Жону ж маєш. Візьму ще гідну, хіба м гірший за інших боляр. Усі мають по дві, по три, по чотири. Греки сміяти ймуться, кинув Богдан Гатило. Хай на своїх греків годою озирається. Не єсмь віри грецької, ні юдейської. Князь подивився на Вишату. Не на Болярина, а саме на Вишату, і старий конюши відчув на собі його погляд і ясно всміхнувся. Після одруження з Годоївою сестрою між ним і Луганським кошовим князем зав'язалася приязнь, але Вишата не поступався християнам від своїми вітчими кумирами, хоч Богдан і був майже певен, що Годой не раз і не двічі підбував свого зятя на те. Тепер Вишата лагідно усміхався, отже ж не засуджував давнього побратима за його намір а всі жуки у городі віддали, як любить вишата свою Радмилу. «Бери, коли хід маєш!» – подивився князь на Борислава. І той повернувся назад. Чи не видно русявої годки? Та вози котилися в самому хвості, – так наказав Гатило. Відставати ж Борислав не наважувався. Він знав, як живе князь зі своєю Русаною. Йому було шкода Гатила. Ще ж молодий між, усього тридцять восьми літоря стопче, і несміливо, ховаючись у машкару мужської відвертості, що породилася довгими літами і давньою дружбою, закинув. «А ти, княже?» «Що? Коли не жану, то наліжницю? Не є вже Єси! Спом'яни, як ми в греках!» «То в греках!» – відповів Богдан таким тоном, в Борислава зникла всяка хід сперечатися. «Нехай тоді, як і вишата вдруге, позлюбиться!» Несподіваний жарт розігнав неприємність напруги, і усі троє засміялись. «Нехай, як рак, свисне!» – підсумував цибатий болярин, хоч власне і розмову цю завів не ради білявої годки, а навздогад Богданові. Борислава й своїх роби-робів було досить, і не мав потреби й питати, коли б вирішив позлюбитися з другою жінкою. Навіщо ніхто з поміжратників не сподівався, і найменше за всіх Богдан. Але в Києвому городі, куди він завів полк перепочити, його повідомили, що в стольному Витичеві зібралося повно старців і мужів з усіх країн і чекають на нього. Богдана Гатила це трохи занепокоїло. В чому річ? Пощо знову віче? Адже ще чотири літа тому старці примучили Рогволода нарікти київського князя в себе місто. І він сам, і нині покійний дідо, їли в усіх на виду землю. Наступного вечора Богдан Гатило був зі своїм полком у стольному витичеві, і старці заспокоїли його. Старіший, Пушогод, підніс йому хліб сіль на рушнику і сказав «Здоровий будь у своєму домі, великий княже!» Богдан Гатило вклонився старцям і перейняв дари землі Руської. «Великий княже! Отже, віче не втім!» Потому з'ясувалося, що поміж старців спалахнула сварка, як ховати померлого князя. За руським законом і поконом. Тоді його тіло слід покласти в лоддю і спалити на чистому вогні. Але ж Рогволод сидів на великокняжому столі від решти країн, від Сіврської і від дерев, і від лугів. Як ти речеш, тому й буде, сказав пошогод, і всі закивали сивими головами. А так, а так, бо не дійшли згоди. Богдан стояв і не знав, що відповісти. Нарешті мовив. Рогволод був крові Руської і Кості Руської, але ж був і відцем усіх чотирьох країн, так є. Так, так, закивали старці знову. То я й речу, ховаємо, щоб кожний кинув йому на могилу жменю землі. Всі ж ми требу требуємо, мої Богові, і Дажбогові, і Дані, і Перунові, і Волосові, і Морані, і усім, кому суть кланялися діди нашій прадіди. Хотів би ми я, щоб і мене так поховано було, коли ляжу в старості чи на полі боронному. Бо нарікли суть мене своїм князем і поляни-русичі, і деревляни, і сіври, і лугарі, що носять довгий чуб за вухом, наші князі. Старцям припала до вподоби така мова молодого правителя, і вони пішли втрясати подробиці майбутнього похорону. Складний ритуал тривав майже цілий місяць. Небіжчик мусив піти в Ірій, коли нічне світло стане в тому самому поверту, як було в день смерті, і з цього часу треба чекати рівно 28 днів. А доти належало підготувати вмерлого за всіма правилами діднього покону. Кілька болярів і старців ділили золотою, сріблою, усякі цінності Роголода на три частини. Одна піде родині небіжчика, друга – на треби, а за решту буде влаштоване терзання й поминання. Єутихій кривився, що старці так вільно вештуються в скитниці його батька, виносять на дерев'яних точених мисах жовті та білі номизми грецького і латинського карбу ваговиті шестигранні руські гривні, кільця, обручі та інші прикраси, але нічого вдіяти не міг. До красної світлиці він не заходив, лише страхливо заглядав, як там одягають і чепурять його відця, Раз порозклав на себе хрести, м'яв кулаками вічі, тоді знову йшов до скитниці, до стаяні кошар, до клітий і під кліти, де теж господарювали сиві діди. На високому пагорі над самим Дніпром теслі клали дубовий зруб, де мали ставити лоддю з небіжчиком. І втихий слухав цюкіт їхніх сікір і бородов, і на душі в нього ставало лячно. Йому жодного разу й на думку не спало, що, може, треба прочитати над старим якусь богоспасенну молитву, і коли він навіть хрестився, то робив те зо страху за самого себе і за свою душу. Що буде? Що буде тепер? Він не усвідомлював, що досі жив під батьковою рукою, мов курча під теплим і надійним крилом квочки, а тепер нев'ясними страху посів його. І спробував навіть усміхнутися до свого двоюрідного племінника, та Богдан ходив заклопотаний і не звертав на нього уваги. Тим часом у Дніпра десятьма парами волів притягли величезну лоддю. В ній могло вміститися щонайменше півтораста можів, коли б щільно поставали один коло одного, але призначалася вона для останньої подорожі князя й тільки князі. То було гарне й глибоке судно з різбленими насадами і величезним дерев'яним змієм на носі. Того Змія витишівці бачили незліч разів, але тільки тепер належно придивилися до нього, бо він мав одвести вирій їхнього великого князя, якого там не є, але їхнього, руського. Змій був сердитий і лютий зі скляними червоними очима та справжніми дикунячими іклами, що стриміли йому з пащі. Досі він одганяв перед себе ворогів землі руської, тепер же мав одганяти від небіжчика злих духів. І навів, і перевертнів, і вовкулак, що, як відомо, так і нишпирять навколо померлого, аби забрати його душу і перейняти собі його силу. Лоддю котками прикотили до воріт. Вона туди на силу влізла, бо призначалася для широких вод, а не для суходолу. Тоді потягли далі, в княжий дворець, і поставили коло самого ганку терема. Небіжчик пробув у світлиці рівно три дні, більше не належало. Він устиг попрощатися із цуром, і зі своїм домовиком, і всіма тими, що стережуть хату. І вогонь у печі, і кочерги з рогачами, і теплий дух людський у зимку. І не пускають на поріг навів, і вовкулак, і перевертнів. Усі три дні три ночі на столі довкруж домовини, і на лавах, і на лудках вікон, і по кутках та полицях стояли горниці та горнятка з медами та стравами і небіжчик частував їх на прощання і сам їв, і тепер його можна було виносити і ставити в лоддю. Труну несло шестеро можжів оружних. Вони ступали по ногу, і старі жони та жінки кидали їм під поробошній м'ятой любисток. У світлиці, і у сінях, і на сходинах, і в нижніх сінях пахтіли різким зіллям, а можі несли й несли домовину, і коли поминули й останні двері, трохи підняли й голову труни, щоб небіжчик міг побачити лоддю, в якій полишить цей світ. А лоддя вже стояла на величезних, ще білих і вогких від земного соку полосках. І то теж так належало, хай спокійною буде остання путь, і хай змочують її земними соками витичівські дуби. І коли домовину поставили на човен, старе й молоде жіноцтво порозв'язувало на собі хустки і заголосило. В якої не бігли сльози та дряпали себе нігтями по лицях і теж голосило. Кожна сльозина придасться не більш там, бо хоч вірію, і гарно, та зелено, і квіти весь час квітнуть, і не буває зими, зате немає й води, тому жони витирали мокрі щоки полотками і клали в човен. Жіноче голосіння розчулювало й можів, і вони теж плакали, не криючись, і так тривало від княжого ганку заворота двірця, заворота городу, і аж до того місця, де вже стояла міцна біла хата у трьох стінах, крита житніми кулями. Жито – це життя. Мертвому Ірій, а живим треба думати про своє, бо життя ніколи не починається і ніколи не кінчається, і люди все те знають. Навколо хатини зібралися всі старці, що прийшли до городу стольного з усіх країн. Усі городяни багато смердів із городищ і сіл. Пагір аж гребів от узорочий дорогих оздоб на можах і жонах. Бо смерть – то теж частина життя, і людина мусить стрічати її як дорогу й бажану гостю. Що було б, коли б люди не вмирали? Земля зважніла б от цього і провалилася б у прірву.